Fymti kafli Vindauga mót vestri Soma fannst að hann hefði aðeins storma nokkra mínútur þegar hann maknaði og komst á því að langt var liðið á dag og fara mér komin aftur úr hríðinni Margir fyldi honum, raunar allir sem komist höfðu af úr þessari víkingaárús og stóði nú tvö til 300 talsins þarna í hallanum Þeir skipuðu sér niður í breiðan hálfring og eini í ringin settist fara mér á jörðina en fróði var lettur framfyrir hann. Það var sláandi líkt yfirheyslu fanga. Somi skreittist út úr burknastóðinu en engin hirti neitt um hann svo hann færði sig öðrum meginn í enda ráðarinnar þar sem man gætt séð og heyrði allt sem framfór. Tilbúin að hlaupa fram húsbundasínu til hjálpar ef á reyndi. Hann sá nú andlitt Faramýrs sem hefði tekið af sér grímuna. Hann var alvarlegur og þóttafullur, sveipurinn skarpur og greindarlegur en augun leitandi og að tortrygni í þeim þar sem man starði fast á fróða. Sómiherri brátt að fóringin var í ymsum atriðum ekki sáttur við fyrir lýsingu fróða að fersinni Nýja hvaða hlutverki hann hefði gengt í förunetunum sem lagði á stað frá Rófadal Hann vildi vita hvers vegna hann hefði skilist frá Boromýr og hvert hann væri að fara núna Há gekk hann sér í lagi á hann að fá að vita hver var Ísildur Spani Hann virtist greinilega sjá að fróði leyndi hann einhverju afar mikilvægu Það var við komu stuttlungsins í bardaga sem Ísildur Spani átti að vakna upp eða svo mótti skilja á draumkvæðinu, sagði hann. Og ef þú ert nú sá stuttlungur sem endur er, þá sýnis mér gefa auða leið að þú munur hafa komið með einhvern teikn. Hversin þau eru til rásinn sem þú talar um og þar hafi bóra mér séð þau. Geturðu neita því? Fróði svaraði engu. Einmi það, sagði fara mér. Ég spyr þig sérstaklega, um þetta því að allt sem varð borumýr skipti mig líka máli nú herma forna sagnir að það hafa verið örvar frá orkum sem urðu ísildri að bana en rætur er ég um að engin hörgull sé á svo örfum er að þeirra gæti varla talist merkilegt örlega tegn fyrir borumýr af Gondor því spyrir ég geimdir þú ekkert slíkt tegn þú segir þetta eigi að fara leint en er það ekki bara að því að þú sjálfur vill leina þí. nei Það sem þú í er að er ekki að mínum ráðum, svaraði fróði. Ég ræð engu um það. Engin döðlegu maður fær ráði því, hvorki lítillni stór. Ef einhver gæti gert tilgætt til þess, þó er það helst Aragorn, sonur Arathorns, er ég nefndi sem leiðtú að förunetis okkar frá Mórija til Ráros. Af hverju hann, fremur en Borumýr, prins þeirrar borgar sem sýnir elendils stopnuðu. Vegna þessa Aragorn er afkomandi Ísildus elendilssúnar í beinan karlæk Og sverði sem hann ber var áður sverð Elendils Undrunarkleður fórum allan mannringin og semur rópuð upphátt Sverð Elendils? Kemur sverð Elendils aftur til að mínast týrið? Mikil týrindi, en enga sviðbreytingu sá í andliti Faramis Kanski, sagði hann, en stór staðhafing krefst sterkrar staðfestingar Og greinile yartekn verður Aragorn þessi að leggja fram ef hann nokku tíman kæmir til minnast þerið. Hann hafði mest af ekki komið né neinn úr ykkara flokki þegar ég hielt stað að staða hann fyrir 6 dögum. Boramír staðfestir til kall hans sagði fróði. Já vissulega og ef Boramír væri hér staðtur gæti hann svarað öllum spurningu þínaum. Og þar sem hann var kominn til Rárós fyrir mörg undögum og haugði stefna beint til borgar ykkara þá hlýturu bráðlega að fá svörin því ef du aftur heim. Honum var líka fullkunnugt um hlutverk mitt í leiðangrunum og það við svo allir henni fjélagarnir því Elrond í Imladris fólum ég það verk fyrir framann allt ráðið. Í þeim erindagjörðum kom ég til þessa lands en ég hef ekki heimil til upplýsa neitt um það utan þessa hóps. Samt ættu þeir sem vilja standa fastu gegn óvinnum ekki að hindra mig. Fráðið talaði hátilegum tóni Hvernig sem honum var annars innan brjósts og sómi var mjög ánað með framistöðu hans en hún virtist ekki fullnægja fara mýri. Einmi það, sagði hann, svo þú segir mér einfallega að þetta komið mér ekki við. Ég skulle snöita heim láta því afskiptalausan, að láta boramýr um að svara spurningum þegar hann kemur. Þegar hann kemur, segiru, varstu vinur boramýrs? Allt í einu sá fróði lifandi fyrir sig myndin af boramýrs á sig og því varð honum á að hika eitt tak. Faramír fylgdist nákvæmlega með honum og auðsvipur hans harnaði Boramýr var hugrakkur félagi hópsins sagði fróði að lokum Já, ég var vinnur hans, það heldi ég að mér sé óhætt að segja Faramýr glotti besklega Það myndi þá hryggja þig eðir væri sagt að hann var í dáin Vist myndi ég sirki hann, sagði fróði en svo var hann um litið í augu Faramýrs og hann begiði strax af Dáin, sagði hann Áttu við að hans ég dáin og að þú hafir vitað það? Hefur þá verið að reyna að veiða mig með orðum, leika þér að mér? Eða ertu nú að reyna að snara mig með falsi? Ég legg það ekki einu sín í vana mín snara og orka með slægð, sagði fara mér. Hvernig er dóan þá? Og hvernig fréttir þú að því? Það sem þú segir að enginn og förunitun hafi verið komið til borgarinna þegar þið fóru þaðan? Var hann hans? Þá hefði ég vannst þess að hans og félagi upplisti mig um hvernig hann barað. Hann var á og í fullu fjöru þegar við skildum. Hann lifir áfram að því er ég best veit. En allstæður eru miklar hættur í heiminum. Vístuðum það, sagði fara mér, og vestherra eru svikin. Reyðin og óþólinn mæðin sauði sóma undir samræðum en við síðustu setningu hafði hann fengið nóg og áður en við var letið kom hann þjóttandinn í ringmiðina og stilti sér upp við hlið húsbóndasíns Fyrirgeðu fróðu húsbóndu minn sagði hann að nú er nóg komið Hann hefur enga rétt til að tala svona niður til þín Er líka þakklættið eftir alls sem þú er gengið í gegnum og meða svo mjög að hans velferð og allra mikilla manna sem og Annarra. Heyrðu mig nú bara fóringi Og só með stilti sig upp beint fyrir framan fara mér lagði hendur á um mæðir og varð á svipin eins og hann væri að setja ofan í við ungan hobbíta sem bauði honum sósu þegar hann var spurður um heimsópp sína í epplagarðinn. Þá kom upp mikilt kliður og muldur en líka bros á vörum hermannanna sem fylgdust með. Þeim fásti þessi sín kosturleg að sem forigið er að sat á jörðinni og ungur hobbiti stóð yfir honum með gleði afætur bál og ætlaði heldur en ekki að segja honum höfðu þér aldrei áður séð Heyrðu mig kall minn, endur tók hann Viltu ekki bara segja út úr pókánum hvað þú átt við Getu ekki komist að efninu áður en allir orkar í morgt og steypast yfir okkur Ef þú ætlar að væna húsbúnda minnum að hafa myrt bor á og síðan hlaupist á brott Þá erstu eitthvað meira en lítið klikkaður En segðu þá af eða á að ljúktu því af Og segðu okkur síðan aftur á laust hvað þú ætlar að gera í því En það er annars ömulegt að fólk sem þykist vera að berjast við óvinnin á sínu sviði skul ekki geta leift öðrum að vinna að sínu verki í friði. Sá er þið ánaður óvinnurinn ef að sæi nú til ykkar. Það er ekki amalegt fyrir hann að eignast líkan vin. Vertu nú bara rólegur, sagði fara mér, en alveg reyðilust. Þið er fest ekki tala fyrir mun húsbónda sem er þér vitrari. Og ég þarf ekki að láta neitt segja mér í hvað hættu ég er eða reka á eftir mér. Þráttur það teki ég mér nægilegan tíma til að dæma réttilega í erfiðu málum. Ef ég væri eins brálátur og þú litli minn, þá væri ég vist búin að drepa eitthvað fyrir löngu. Því að mér hefur verið stranglega bóðið að drepa hvert hann sem ég hitti í þessu landi án leifis konungsins af Gondor. En ég vil hvorkið deyða menn í dýranauðsynalösu og þykir ekki gaman að því þóð að kunni stundum að vera nauðsynlegt. Ég segi heldur ekki neitt að á Vertu ekki svona áhyggjufullur, sextu ég á húspónda þínum og þegiðu. Svo með settist þunglega neður blóð rjóður í framann, en fara míst nýri sér aftur að fróða. Þú spurði hvernig ég vissi að sonur dinnþórs var í dáin? Haramsögn hefur marga vangi. Oft ber nóttin náfregg nákomnum, er sagt. Boromýr var bróðu minn. Sorgaskukki leiði yfir andlítans. Minnistu nokkuð sjækstags sem einkendi Boromýr framar öðru sem hann bar með sér, bróði hugsaði sig um vandlega hann var farin að óttast fleiri gildrur og vissi ekki hvernig þessari viðræðu myndi ljúka strax hann fekk að vita um bróðuðnir kom svo minning upp í honum að hann hafði aðeins nefnlega tekist að forða hringnum frá hrókafullri greip Boromís og nú þegar hann var á valdið þessara manna hvernig skildi honu þá takast að varvita hann herrmennirni voru svo margir, svo stríðsreindir og sterkir að hann átti sér engrar und En hann greindi hérta sér að þó Faramir var líkur bróður sínum í útliti, var hann ekki eins tóttaföldur, en virtist alvarlegri og vitrari. Ég man að bar horn, sagði hann logs. Þá manstu vel, og það ber þess sterklega vitni að þú hefur raumurilega séðan, sagði Faramir. Vístmyndu þá sjá fyrir huskótsjónum þínum, mikið horn að úr östri, spengt silfri og rist fornu letri. Það horn hefur frumburður ættar okkar ættið bórið um margar kynslóðir og sagt hefur verið að sé að það blásið í neyð einhverstaðar innan Gondor ríkis eins og það var til forna, þá muni hljóð þess ekki fara hjá óherð. Fimm dögum áður en ég lagða stærðinan leiðangur, það er nú fyrir elliðu dögum um það byrja þessum tímadags, heyrði ég horni blásið, það virtist koma úr norðrið en heyrðist þó fremur lágt, eins og það væri mest bergmál hugans. Við fæðum inn töldum það ítland fyrirbúða því að við höfum engar freknir haft að borumýr frá því hann lagði á stað og engir af landamæravörðum höfðu síðan koma. Og þriðinóttina þar og eftir kom annað og undarlegra atvik fyrir mig. Ég sat að næturlegi við ströym andvinjar í dökkum grámaundi nýju fölu tungli og fylgdist með síbeitilegri yðurflótsins meðan dapulegur reyrinn skrjáfaði við bakkana. Þannig gættu við oft árbakkans við óskil sem óvinnur okkar halda nú að hluta og þaðan fyrir við líka í þessar víkingaferður um okkar glötuðu lönd. En þessa nótt svafallur heimurinn og bæri ekki á sér um Þá sá ég, eða mér fannst ég sjá, bát koma líðandi eftir áni, hann var glitrandi grár, smábátur, en mjög undarlega lagaður með hátt stefni, en engin reri honum nýja styrði. Ókn kom yfir mig því að fölu ljósi stafaði út frá honum. En ég reys upp, fóð niður að bakkanum og óð út í strauminn, ég dróst að honum. Þá var eins og báturinn sneri til mín, hann hægði á sér og flaut hægt framhjá innan hanselingar þó þorði ég ekki að snerta hann. Hann reysti djúft eins og hann bæri þungan farm og mér virtist er hann flaut framhjá mér að hann væri næstum borðafullur á vatni og út frá því staða varði maurildis ljósinu en í vatninu lág svovandi strísetja. Brotið sverð lág á hnjóm hans. Ég sá mörg og mikil sár á honum. Það var bor á mér bróðuminn dáinn. Ég þekkti strax vopn hans, sverð hans, ég þekkti elskað andlitt hans, en einn hlutin vantaði, hornið hans. En þar var aftur nokkuð sem ég ekki þekkti, undrafagur belti eins og það væri flétta saman úr gullnum laufum og spenntum mitti hans. Boromýr, rópaði ég, hvar er horn þitt? Hvert er ferðinni heitið? Ó, Boromýr! En hann hvarf á braut, báturinn snýri aftur út í strömin og hvarf glitrandi áfram enn í nóttina. Draumslegt var það og þó engin draumur því ég þurfti ekki að vakna upp á honum og ég efast ekki um að hann var í og hefði flótið áfram neyður fljótið til hafs. Ó Ómikil harmur er að þós kveðin, saði fróði. Vissulega var það sá bóra mín sem ég þekkti því að gullna belti fekk hann að gjöf í lotlóriðan frá Galadriel drottningu. Eins var það hún sem fattaði okkur eins og þú sérð í þennan alvgráa litt og þessi næla er af sömu gerð. Hann snerti við grænu og silfruðu laufinu og nælunni sem hálsmálið og alvaköflunum var fest saman með. Faramýr granskóðaði hana. Hún er undrafögur, sagði hann. Já, vissileg er hún með sama handbræði. Já, mér þykir þú hafa nokkuð að segja. Fóruðum Lóriens land? Lóri Lindórennan kallast land til forna. Elengi hefur það nú legið utan vitnesku manna, bætti hann við lágt og virti fróða enn fyrir sér með æi meiri undrun í augum. Mart sem mér þótti áður svo undalett við þig er í nú farin að skilja betur, en segðu mér þó meira, því að það er svo betur til þess að hugsa að borámið skildi vera vegin innan sjónmáls heimaland síns. Nei, meira get ekki sagt, ansaði fróði, en það þótt saga þín byrti mér forbóða. Þú hefur séð sín, held ég, og ekkert annað, einhvern skugga illrar ógæfi sem hefur orðið eða á eftir að verða. En meðan um sí að ræða að óvinrinn sé með blekkingum af villa um fyrir þér eins og ég sá andlit fegæstu kappa til forna sem láu í svefni í flóum dauðingjafenna eða sýndust vera fyrir ílsku hans nei sofaði ekki ansaði fara mír því að verk hans fylla hjartað viðbjóði en hjarta mitt var þrungið sorg og sökknuði en hvernig hefði slíkt atvik getað átt sér stað í raunveru spurði fróði því að engin båtur hefði verið borið niður um grýtta múlana brandir Og hitt veit ég að Bóramir var staðrán í að fara landleðina heimi yfir Endfött og Róhansvelli. Og hvernig hefði líka nokkur bátur geta komist í gegnum fróðuföll hinn af Voldögu Fossa, áðunsa að tortímast í sjóðandi hiljun þeirra þó hann var í fullra vatni? Það veit ég ekki, sagði Fara mér, en hvaðan var þessi bátur? Hann var frá Lóri enn, sagði Fróði. Við reyrum á þremust líku neður fljót til Fossana. Bátatinn voru líka alvarsmýði. Þe fóru raumurlegum huldulandi sagði Faramír en samt verður ekki séið að Valthes hafi haft mikil áhrif á ykkur ef menn eiga samskipti við tæfra sem býr í gullinn skógi þá meiga er búast við undarlegum eftirköstum því að það er hættulegt fyrir dauðlegan mann að hverfa út úr þessum heimi sólarinnar að eins fáir eru sagðir til forna hafa sloppið þann óskataðar Boromir ó Boromir bróður mín hrópað hann hvað sagði hún er ódáuns frúin hvað Hvað vakti hún upp í hjartaðir? Hví fóstu nokku tíman inn í lauri Lindorinnan og hví komst ekki þinn eigin veg rýðandi heima hestum Róhansa morgni? Svo sneri hann sér aftur að fróða, talaði enn kyrlátum Rómi. Ég býst við fróðið þriðarsson að þú getur svarað sumum á þessum spurningum mínum, þó kannski ekki hér og nú, en það sem þú heldur að saga mín hafi verið tálsýn tóm, þá vil ég aðeins segja þér þetta að horn boramís sneri heim í raun og ekki í neittni ímyndun hornið kom fram en klófið í tvennt líkt og af öksi eða sverði brotin komu sitt í koru lægi af landi annað festist í reyrfláka við bakka andvinjarfljóts þar sem varð menn gondor sátu hitt norðar fyrir neðan ósa endvatna einhver reri af tilvíljun út á fljótið og fann brotið sveimandi í lokaðri ringiðu undaleg tilvíljun en sagt er að morð leti sér leiðar og nú liggur horn eldri sonarins sí tveimur hlutum í kvöldu dindhórs þar sem man setur í hásvættisínu og býður frekar fregna en þú getur ekkert sagt mér um það hvernig horni klopnaði Nei, mér var eig kunnugt um það, sagði fróði, en lúðraþittinn sem þú heyrðir virðist hafa bóruð upp á daginn þegar ég og þjónustum aðeim minn yfirgáum förunetið og nú fyllist ég skelfingu af frásökninni Hafi bor á mér þá verið í og veginn, hlítið á oftast allir hinnir fjærlega mínir hafi hlotið sömu örlug og þeir voru ættmenn mínir og vinnir. Viltu nú ekki létta tortrygniðinni af mér og lofa mér að halda áfram? Nú er í ítla haldin, örþreittur, sorgbitin og skellifingu lostin en ég hef mjög mikilvæg hlutverki gegna sem ég er að reyna að framkvæma áriðin verð sjálfur drepinn og því meiri ábyrð kvílir á okkur tveimur stuttlungunum ef við stöndum nú einir eftir af föruneti okkar. Viltu nú ekki fara mér, þú hrausti herforingi Gondors, heldur fara til að verja borðina, með þú hefur tíma til, en lofa mér að fara mínaleið sem örlögin segja fyrir um. Mér hefur ekki orðið neitt hugalettir af samræðum okkar, sagði fara mér, en sjálfsagt dregur þú af henni meiri ógn og skelvingu en ástæðir til þie hafi ekki sjálvir íbúar lóriens verið að verki hverjir hefðu þá átt að búa á að átta búa borami til útfarar var alla orkarnir eða þjóna þess ónemda af því myndi ég álykt að einhverr úr féláhópi hafi enn verið uppistandandi til að veita honum ábjargirnar en hvað sem gerðist þar á norðumörkinni þá ber ég ekki lengur neinar grumsendi til þín fróði þó að ég hafi öllun þessa erfileikum orði nokkur manntækkerri svo að ég ætti að Þá veit ég varla hvernig ég á að meta einhver stuttlunga. En eitt þó víst, sagði hann og brosti, að það er eitthvað undarlegt við þig fróði, ganski einkur álvarshvepur, og meira er fólgi í samtalinu okkar en ég hielt í fyrstu. Ég ætti nú að aftur með mér til Minasþýrið, svo að Dinnþór gæti yfirhestig og víst verður lífi mínu hátta búinn ef ég tek nú sem verður til tjóns fyrir borg mína. Só ég vil ekki ákveða skyndi hvað gera, en hins vegar verðum við að hafa okkur burt Hann spretta af fætur og gaf margvíslegar fyrirskipanir, jafn skjótt skifti liðið sem samt í kringum mann. Séri minni einingar og fóru sitt í hverja áttina og hörvu skjótt inn í skugga kletta og trjáa. Bráðlega voru aðeins maplungur og damarót eftir. Nú skuli þið fróði og sómi koma með mér og vörðu mínum, sagði Faramír. Ekkur heldur ekki óhætt nú að fylgja veginum suður á bóginn, hafði verið ætlanin ykkar. Sú leiði lítur vera ótrygg um skeið og líklekt var verði aukinn og ég held að þið komist hvort sem er ekki langt í dag því að þið eru orðin þreyttir og það eru við líka við höldum nú á leyndar stað sem við eigum hér varla meira en tíu mílur hérðan orkarnir og njóksnara róvinarins hafa enn ekki fundið hann og þóður fyndu hann getur við varið hann lengi gegn miklu liði þar getur við sest að og kvílt okkur um skeið og þið með okkur í fyrramálið ákveð ég hvað er rétt sé að gera fyrir mig og fyrir fyr fróði gæti ekki annaði fallist á tilmæli hans eða fyrirmæli. Þu virtust líka skinsamleg eins og á stóð þar sem augljóst var að þessi árásvarferð Gondormanna myndi stugga við óvinnunum og gera ferðinum íðilíu hættuleiri en áður. Þeir lögðu enn af stað. Mablungur og Damroth fóru nokkuð á undan en Faramýr kom á samt fróða og sóma á eftir. Þeir fóru hérna megin við tjörnina sem hobbitarnir höfðu áður baða sig í, stukku yfir strömin, klefu upp háan bakkan og komi inn í grænskígða skóa sem öllum halladi vestur á bóginn. Meðir gengu eins hratt og hobbitar komust töluðu þeir saman í hálfum hljóðum. Ég hef sleitt um okkar, sagði fara mér, ekki aðeins að því að tíminn væri naumur, eins og svo mér myndi mig á, heldur líka að því að tal okkar barsta málu sem betra var að ræða ekki um opinbelega í áhett margra. Því var það líka að ég bendi talinu meira bróðum mínum en snerti líkt á hinnu viðraðefninu um Ísildur spana og þar varstu heldur ekki fullkomlega hreinskilið við mig fróði. Engin ósanindi, sagði ég þér, en sannleikan aðeins eftir sem ég mátti, svaraði fróði. Ég ásaka þig heldur ekki fyrir það, saði fara mér. Þú fjallar afar vel um málið í erfiðri aðstöðu og að því er mér virtist vitulega. En þó frættist ég eða ímyndaði mér meira eftir þér en orðfengu sagt. Þú varst ekki vinsamlegur bor á mér, þið skildið ekki nefni vináttu. Þú var sómi líka, hafið undan einhverja kvarta með hann. Nú elska ég bróðu minn heitt og vildi gladur hefna döyða hans, en hins vegar þekkti ég hann líka vel. Já, Ísildur Spani, ég get mér einhvern veginn til um það að einmitt Ísildur Spani hafi einhvern veginn komist upp á milli ykkar og valdið deilum í förunitinu. Ég þykist sjá að þar séum að ræða volduðan fornan arf af einhverju tægi og slíki hlutur verða ekki til þess að ala friðumill í bandamanna, ekki ef nokkuð er að marka forna sagnir. Hitti ég ekki nálaðt markinu? Jú, nálaðt því, sagði fróði, en ekki í sjálfan kjarnan. Það voru engar eiginlegar deilur innan hópsokkar en það voru efasendir. Efasendir um það hvaða leið við ættum að velja frá eminmúlum. En hvað sem um það má segja er það víst og rétt að forna sagnir vitna um það hvað höstug orð geta verið hættuleg um slíka hluti eins og erðagripi. Aha, þá hefur þetta verið eins og ég hélt. Þú einn hefur þá líklega átt í vandrað með borumýr. Hann hefur líklega vilja þessi gripur er færður til mínas týrið. Æþið í miður, það er miskunnalaus örlög sem einmitt læsa vörun þínum um það hvernig þú sást hann síðast og neyta mér um þær upplýsingar sem ég þrá að vita. Hvað það var sem bjó í hjarta hans og huga síðustu stundurnar. Og hvort sem hann hafi ránt eða rétt fyrir sér er í sannfæðurum að hann dó sætl. Hafði áhuna sér eitthvað gott í döðunum. Svipur hans var feguri enn í levanda lífi. En fróði ég gekk fyrst á þegum Ísildu spana, fyrirgeðið með það. Það var óskinsanlegt á þeirri stundu og stað. En ég hafði þá ekki haft tíma til að íhuga málið. Við höfðum átt í harðri orustu sem var meira en nót til að gagntaka hugan. En strax og ég fór að ræða við þig, nálgast ég markið og þó kausi ég vísvitandi um síðra að skjóta heldur fjærði. Því að vita skaltu að enn varvita höfðingar vorar borgar forð fræði sem ekki er og allra vitorði. Við af okkar ætt erum ekki komnir af elendli, þótt númenna blóð renni í æðum okkar. En við rekjum ættur okkar til Marils, góða rásmannsins sem ríkti í nafni konungsins þegar hann var burtu í herferðum, en hann var þá jörnir síðastur af ættlegg Anaríjóns og barlus og snýri aldrei heim aftur. Og síðan hefur ráðsmannsættin stjórna borginu margra manna ætliði og kynnslóðir. Þá minnist ég þessum borum í bróðum minn þegar hann var drengur og við lærðum saman sögu forfæðra okkar og borgarinnar hvað hann var hjarnan leiður yfir því að faðir hans væri ekki engilugur konungur. Hva margar aldir þurfa líða áður en ráðsmaður verður konungur ef konungur snýra aldrei aftur var hann vannur að spyrja. Þá svaraði að faðir okkar, það tekur Í öðrum ríkjum lítilmótlegri konunga, en í Gondor næ ekki tíu þúsund ár. Ó, hjálpi mér, vesalingsporumir, segi þetta ykkur ekki nokkuð um hann? Jú, vissulega, sagði fróði, þó kom hann fram við Aragorn að virðingu. Ég hefast ekki um það, sagði fara mér. Haf hann einu sinni viðurkend tilkall Aragorns, eins og þú segir, þá þykist ég vissum að hann hefur strax með mikils, en þá voru þeir ekki komnir að veima blettunum, Þeir voru ekki komni til mínas týrið niða orðnir keppinautar í stríði. En nú er ég að fara út fyrir efnið. Við í húsið Dindhós þekkjum mikið af fornum, sögnum og hefðum og þar eru ekki varveitu við marga dýrmæta forðgripi, bækur og töflur reytaðar á gullnaða bókfæll já og jafnvel á stein og á lauf úr silfri og gulli og með mörgum ólíkum leturgerðum. Sunt og því getur engið lesið og ekkir þess eru nú fáir sem opna þess Ég get að líti gluggaði í þau því að mér hefur verið kennt það. Það var út af þessum heimildum sem gráa pílagrímurin kom til okkar. Ég sá hann fyrst þegar ég var barna aldri og síðan hefur hann komið tvisvar eða þrisvar til okkar. Gráa pílagrímurin sagði fróði, veistu hvað hann het? Míðrændír varan kallaður á alvatungu, sagði Faramír. En honum stoðu að sama hvað hann var nefndur. Mörg eru heiti míni í mörgum löndum sagðan. meðal álfa Þar kút meðal dverga, ólórin kallaðist ég á vestuslóð, þóða sé nú glemt og inkannust í suðri. Í norðri kallast ég Gandalfur, í austrið hef ég aldrei farið. Gandalfur, sagði fróði. Já, ég bjóst strax við að það væri hann. Gandalfur gráði, kærastur allar ágjafa, leiðt og ég förunytis okkar, en hann fórst í moriða. Fórst mýðrandýr, sagði fara mér. Hræðileg örlög virðast hafa eld félaskap ykkar. Það er ótrúlegt að ímynda sér að sá sem býri yfir svo mikill þekkingu og valdi því að marga undursamlega hluti gerðan meðal okkar. Geta farist og svo mikill. Sagnasjóður horfið með honum úr heiminum. Ertu viss um þetta og hann hafi ekki bara yfiggið ykkur til að skreppa einhverja erinda? Því meður lekur engin vaf á því, svaraði fróði. Ég sá hann sjálfur hrapa niður í heildýpið. Á bakvið þar hlýtur að búa mikil hörmungar saga, sagði Fara mér, sem þú getur kannski sagt mér síðar í kvöld. En ég veit nú að þessi mýtrandýr var meira en sagnameistari. Hann var mesti aflvakið þeirra dáða sem gerast á okkar tímum. Hefði hann verið meðal okkar, svo við getum ráðfært okkur við hann um miskunnalaus orð draumsins, hefði hann strax getað útskýrt þau án þess að við þyrftum að gera útsendibóða og þó er ekki víst að hann hefði fengist til að ráða drauminn og því hefði föruboramins allt eins verið ákveðin. Mýðrandýr sagðu okkur annars aldrei hvað verða myndi, nýða opinberraði okkur markmið sitt. Hann fekk leifitinn Þórs hvernig veit ég ekki til að skoða lendardóma fjársjóða okkar, og þá lærði ég svolítið af honum ef hann tók sér tíma til að kenna mér, og það var sjaldan en hann var alltaf að leita upplýsingum og spyrja okkur um fram allt um stóru orustuna sem háð var á dagorlöðum í upphafi stórveldistíma Gondors þegar honum sem er ónefnanlegur var stifta stóli engum var hann og höttanmöfti sögnum á Ísildri tófi getum minna að var sagt því að við vissum aldrei neitt fyrir vistum endalok hans á norðuslóð og nú lekkaði fara mér rómin svo varða kvistli en svo mikið veit ég eða ímyndaði mér sem ég hef æ síðan haldi leyndu í hjarta mér að Ísildur tók eitthvað af hönd þess ónefnanlega árinan hvarf frá Gondor og sást aldrei síðan meðal döðleira manna að þessu virtust mér fyrirspunin um helst beinast en þá heldur við að þetta skipti aðeins þá máli sem lögðu stund og fortfræði og þegar gátu orð drömsin síðar voru rætt okkar á meðal komir heldur ekki hug að Ísildur Spani gæti verið neitt sjástakur hlutur. Því eftir því sem við best vissum lenti Ísildur í launsádri og fjall fyrir orka örfum og mýðrandir sagði mér aldrei neitt annað. Hvað þessi hlutur er í rauninni geti ég en ekki ímynda mér, en hann hlýtur að vera einhver erðagripur sem gefur vald og hættu. Eitt hvert ítlvikt vopn, kannski sem myrkradróttinn sjálfur hefur fundið upp. Eða væri hlutur sem gæfi yfirburði í orustu, geti ég vel ímynda mér að bor mér, svo stoltur og óttalaus oft fljótfær alltaf svo ákafur ég tryggja sigur mínas týrið og eigin hetjufræði orustu geti gynnt slíkan hlut og láti gynnast af honum Ó það var mikið megin að hann skildi fara í þessa sendi för fæði minn og öldungarnir hefði ótt að velja mig til hennar en hann bauð sér fram að því hann væri eldri og harskeittari sem kortveggja var rétt og hann lét ekkert hamla sér En óttastu ekki, ég myndi ekki taka hennar hlut, þó ég fyndi hann á vegin mínum. Jafnvel þó mínas týrið væri að hrynja í rústir og ég einn gæti bjargað henni, þá fær ég aldrei að nota vopn myrkjadróttins henni til framdráttar og mér til frægðar. Nei, ég sagtist ekki eftir slíkum sigri, það skaltu vita fróði þriðarsson. Því hafnaði ráði líka, sagði fróði, og ég sömu leiðis. Ég vildi ekkert hafa með slíkt að gera. Hvað sjálfan mig varðar hjælt fara mér áfram, þrái ég að sjá hvíta treð aftur blongast í görðum konunga og að sylfur kórunan sneri aftur og mínast týrið mætti lifa í friði. Sem mínast anor eins og til forna, fulla ljósi, há og glæsileg, fögu sem drottning meðal drottninga, ekki sem hvennsnift margra þræla, nei, ekki einu sinni sem góð frú fúsur að þræla. Stríðverður ekki umflúið ef við verjum líf okkar fyrir eðandónum sem allt ætlar að gleipa. En ég elska ekki hið bjartast sverð fyrir bit þess, né fyrir hraða hennar, né stríðsetjuna fyrir frægðina. Ég elska aðeins það sem þessi vopn eiga að verja, það er borg númenna. Og ég vildi hún yrði elskuð fyrir minningu hennar, fyrir fínsku hennar, fegur hennar og núverandi visku hennar. Ég vil ekki að hún veki ótta, að eins virðing eins og borin er fyrir öldnum vitringi. Óttast mig því ekki Ég mun ekki byrja því að segja mig meira. Ég ætla ekki einu sína að spyrja því hvort ég hafi nú þókast nær markinu en, en ef þú síndi mér fullkominn raust á kynnavera ef ég geti gefið þér einhver ráð í núverandi viðleitni þinni hver hún er, já og jafn með hjálpa þér. Fróði svaraði engu. Hann var kominn á fremstarlun með að láta undan löngu sinni í hjálp og ráð og segja þessum alvarlega unga manni sem talað svo vittuleg og fagulega alltaf létta en eitthva Hjarta hans var slegað af óta og sorg, því ef hann og sómi væru virkilega eins og nú virtist líklegast, einir uppistandandi af nýju gangendum, bara nú einn ábyrð á hennu leyndatómsfull að verki þeirra, og því fannst hann nú réttar að vantresta þeim sem treysta mátti, en að mæla fljótfærum orðum, og minninginum bor á og þá breytingu og áhrif sem ringurinn hafði á hann var enn ljóslifandi í huga hans er hann horfið fara á fara mír og hlíti á málróminn, Ólíkir voru þeir, en þó svo skildir. Þeir gengu áfram þögulurum sinn, færðu sem gráir og græni skuggar undir fornum trjám, ekkert fótatak herðist, fyrir ómað um á söng fjöldi fugla og sólin glampaði á fáðum þekjum dimra löyfa í síkranum skóum íðilíu. Somi hafði ekki tekið neitt þátt í samtalið þeirra þó hann hlustað á allt. En á sama tíma var hann að sinna með næmum hoppitaerum sínum allskins mjúkum skóarhljóðum í kring. Einu vittu hann athygli að í öllu samtalið þeirra var aldrei minnst einu orðið á golri. Hann var fegin því þóan hann byggist við að það væri til og mikil smælsta þeir getur verið alveg lausur í kvikindið. Hann veitti því einu athygli og þó þurr gengju einir saman og eru margir menn ekki langt undan ekki aðeins þeir damrót og maplungur að byrtast á hverfið skuggónum fyrir framan heldur miklu fleiri á báðar hliðar allir stemdu laumulega á einhvern ákveðin stað. En einu síni þegar Soma var litist nögt aftur fyrir sig líkt og einhver óvænt kent hefði kýtlaðan og sagt honum að hort væri á aftan frá þá sindist honum einhverju dökku bregða fyrir og hverfa á bak við treából. Hann opnaði væritnir og ætlaði minnast á það en hætti við það. Ég er ekki alveg vissu um það, sagði hann við sjálfum sig, og hví ætti ég að vera að vekja mál og gamna þrjóknum úr því að þeir kjósa að gleyma honum? Ég vildi að ég gæti það líka. Þannig heldur er áfram, þannig til skóurinn tóka gistna og landið að verða brattara. Svo veiku er til hliðar og nú til hægri og komu þá að bráta lítilli á í þröngu gili. Það var raunar sama áin og hafði settla langt fyrir ofan úr kringlóttu tjörninni. En nú var hún orðin mjög ströymhörð og steftist yfir stórgríti í djúpskornum farvegi og yfir honum hengu kvítþyrnir og dimmur limveður. Ef þeir horðu í vestur sáu þeir fyrir neðans í ljósmóðu blasa við láglendi og stórar engjaspildur og enn lengra glampaði á víð vötn andvinjarfljóts í nýgandi sólarbyrtu. Hér verði ég víst þið afsakið að sína ykkur nokkra ókurtissi, sagði fara mér. Ég vona að því mér það, þar sem ég hef fram að þessu láti kurtissi og tillitsið sem er ríkja gangstætt fastum fyrirmælum og hvarki drepið ykkur nýja bundið. En það eru ófrávíkjanleg fyrirmæli að engin óviðkomandi ekki einu sinni neitt af róhönnum sem þó eru banda með fá að sjá þann stík sem við nú förum um með opnum augum. Ég verð að láta binda fyrir augu ykkar. Sem þú, Óskar, svaraði fróði. Jafnvel álfarnir þurftu að grípa til þess og bundu fyrir auðu okkar allra sem komum inn fyrir landamari hins færa Lóriens lands. Gimli, dvergurinn, tók þið illa en okkur hoppidunar tótti það alveg sjálfsagt. Ekki er að nú jafn fagur á álfaland, sá staður sem ég nú leiði ykkur inn í, sagði fara mér. En mér þykir vænt um hvað þið eru fúsir að láta binda fyrir auðu ykkar svo ekki þurfa að beita valdi. Hann kattlaði látt og maflungur og damrótt komu samstundis undan trjánum til hans. Bindi fyrir augu þessara gesta, sagði Faramír, bindið örugglega þó ekki svo fasta þar sé heim til óþæginda. Ekki þarf að binda hendur þeirra. Þeir gefa dreinskap á loforð að reyna ekki gæyast út. Ég gæti sjálfsagt treystu loforði þeirra ef um halda augunum lokuðum á frjálsum vilja, en augun opnast oft ósjálfrátt ef menn hnjóta. Leiði þá síðan svo að þeir missi ekki fótana. Verirnir komu nú með gráa klúta og bundi fyrir augu hoppítana en drógu þar að auki hættu þeirra næstum niður að munni Svo tóku þeir í hönd hvorsum sig og leittu þá áfram á göngunni Það eina sem fróði og sómi vissu um þessa síðistu mílu göngusinnar var það sem þeir fundu á sér í ósjáandi myrkunnu Brátt fundu þeirra gengið var eftir stíl sem hallagi bratt niður Þá komu þeirri í þrengsli svo þeirri urða ganga í einfaldri röð og snerta steinvegg til beggja handa Verðinir stýruðu þeim aftan frá með því að leggja hendur þétta og aðslið þeirra. Við og við komu þeirra og grýta kapla og varði þeim þá stundum lift upp um sinn og setti niður aftur. Niður frá fossi heyrðist alltaf hæra megin mið þá og þeir nálguðust hann og hann fór hækandi. Loks var nömi staðar. Þá snýru maplungar á damrót þeim hratt í margar hingi þetta þeirri mistu allt áttaskinn. Næst gengu þeir stuttan vegu upp á við. Þar fannst þeim kalt og fosniðurinn fjarlægjast. Svo var þeim lift upp og borðni niður æði mörg þrepp og umhverfis horn og beygjur. Skyndileg heyrðu þeir aftur fosniðinn og nú dinjandi, hátt, hrynjandi og skvettandi. Hann virtist vera allt í kringuð á og þeir fundi vatnsúða frá honum og höndum sér og vöngum. Loss voru þeir aftur settir niður. Um stund stóðu þeir þar hálfrættir, Blindaðir vissi ekki hvar þeir voru og enginn talaði til þeirra. Loks heyristu rödd fara mis fyrir ómað á. Láttu þá sjá, sagði hann. Klútarnir voru fjarlæðir og hettunar dregnar frá andliti þeirra og þeir litu upp og göftu af undrun. Þeir stóðu á votu gólfi úr fáðum steini. Dyrathrebi sem þeir hafðu komið yfir var úr gróf högnum klettinum og opnaðast út í myrkrið en fyrir framandirnar fjall þunn slæða vatns svo nálætt fróða hann hefði getað teikt hönd í hana. Dyrnar snýru til vestus því að lágir geislarsýandi sólar skynu innum og róðinn brotnaði í flykrandi geislastafi í síbreytilegum litum. Það var eins og stæðu í einhverjum alvaturni þögtum tjöldum úr þrættu skarti úr silfri og gulli rúbinum og ametist sem öll loguðu í báli óbreinanda elds. Við vorum að meðstakosti svo hefnir að koma tímalega til að geta endurgóldið ykkur þólimæðina, sagði Faramir. Þetta er gluggi sólalagsins. Henn eð annun. Fegustur allra fossa íðilíu, fossa landsins mikla. Fáir ókunnugir hafa fengið að sjá hann. En að baki þeirri fagruðu forhlið eru því miður engir konung salir. Gangi þó inn og sjáuð. Varla hafðan orðinu sleft. Fennin sólinn seg og eldurinn sloknaði í fallandi vatninu. Þeir sneru sér við og gengu undir lágan og ósjálegan bóga. Þeir komu strax inn í klettakró víða en gróft hotna í bergið og engum var loftið ójamt og skakt. Þar logaði á fáunum kindlum sem vörpuðu döyfum bjarma og glitrandi vegginna. Margir mennum voru þegar í salnum og fleiri að bætast við og koma tveiri að þrýr saman innum þröngar og dimar dyr og annar í hliðinni. Þegar augu þeirra vöndust byrtu breytingunni, sáu hoppítatinn þó að hellirinn var stærri en þeim hafði sínst í fyrstu og voru jafnframt í húnum miklar byrðir vopna og matvæla. Jæja, hér er nú felustadur okkar, sagði fara mér. Engin munaður en gott skjól til nættundvalar. Hann er meðstakostið þurr og hér er nógur matur en engin eldur. Áður finn ran vatni neyður þennan skúta og út um bogaopið en henni fornuverkmenn breyttu vatnsrenslinu fyrir ofan og liti fossinn falla rakleitt höfaldahæð sína neyður klettana. Öllum opum inn í þennan helli var svo lokað af hvort sem var fyrir vatnsrensli eða hverju öðru öllum nema einu. Nú er aðeins um að ræða tvær leiðir út önnur er sú sem þið komið eftir með bundið frögu en hinn er út um gluggatjöldin neður í djúpa skál sem er fulla flugbeitt um steinum Hvíliði ykkur nú þar til kvöldverður verður borin fram Hópitunum var nú vísað út í eitt hornið að sem fengur lágan beð til leggjast á til kvíldar eða er kærið sig um á meðan voru allir önnum kappnið við ímislegt í hellinum þegar unnu verksinn hljóðulega en bæði Léttar borplötur voru teknar af veggjum, læðar á búka og borðáhöldum raða niður Þeir voru mestu einföld og skrautlaus en vel gerð Skálar og diskar úr gljábrendum jarðileir eða úr rendum limviði slétt og hrein Hér og þar voru bollar eða ker úr fáðu bronsi og bykar úr hreinu silfri var settur við sæti fóringjans við miðju innra borðsins Faramýr var stöðuðt á sveimi innan um mennsína, spurði á spjöranum úr þegar þeir komu inn í láum rómum. Sumir höfðu verið að reyka flótt á aðrir sem höfðu gengt hluturki njóksnarmanna með fram eiginum komu síðastir inn. Allir suðræningjarnir höfðu fundist og engin komist undan, nema hinn mikli múmak. Engin vissi hvað hafði orðið af honum. Engin hreyfing hafði þó síðan sést á ofinninum, hvergi hafði einu síni sést neitt orki á ferlið. Sást þú nokkuð ofunjulegt anborn? spurði þara mér síðasta komumanninn. Ó nei, herra minn, sagði maðurinn, það minnst kosti engan orka. En ég sá eða þóttið sjá nokkuð sem var dálítið undalegt. Það var orðið rökkvað og í ljósaskiptunum sýnist allt vera starra en það er. Svo kannski hefur þetta bara verið lítill íkorni. Sómus berði Eirun þegar hann heyrið þetta. En þá lítur það að hafa verið svartur íkorni. En ég sá ekki að hann hef Hann var þarna eins og skuggi á jörðinni og hvarf fyrst á bak við trjából þegar ég nálgaðist og klefraðið svo upp rætt eins og íkorni. Þú hefur beðið okkur um að drepa ekki vilt dýra nöðsynalössu og ég áleitt þetta vera það svo ég dró ekki bör. Það var auk þess ofti til að ná nokkuru öryggum miði og dýri hvarf svo svipstundu inn í skuggalöfana. Ég beðið þá góða stund þegar mér fannst þetta undarlegt en svo hraða ég mér hingað. Við fannst eins og dýr í kvæsti á mig hátt ofan úr trjáliminu þér í sneyrir frá. Kannski var það bara stór íkorni, en gæti verið að einhver dýr myrkviðs séð að flutast inn í okkar skóga í skugga þess ónefnanlega. Það hefur verið sagt að þar séu svartir íkornar. Eftir vill sá ég fara mér, en það væri slæmir fyrirboði ef það væri rétt. Við kærnum okkur ekkert um að fá úrkast myrkviða til ívíliju. Sóma sem snækvasti er að hobbitana meðan en hann lagði samt ekkert til málana. Um sinn láðið er fróðið hérna á bakinu og horfðið á brennandi kindlana og fylgdust með mönnunum sem voru þar á ferð og flugi og töluðu allt í halvum hljóðum. Loksinn sopnaði fróði. Svo með átti stríðið við sjálfann sig. Það getur verið að hann sé trúverða úr, en getur líka verið ekki. Oft er fólkskap að guð fagur gala, svo gespaði hann. Ég geti svo við óslitið heila viku og hefð En hvað á ég að gera ef ég á að vaka, ég einn og með alla þessar stóru menn í kringum mig? Ekkert, sómi gamban, en þú verður samt að halda þér vakandi, og einhvern veginn tókst honum það. Ljósið hvarfúr hellistyrunum og grá slæða hins fallandi vatnsúða var dimmari og rann saman við döknandi skuggana. Alltaf hélt fosniðurinn áfram á hans að breyta nokkuð tíman um sein, hvort sem var um morgun, kvöld eða nótt. Hann söðaði og söðaði um svefn, en sómi stakk hnúonum upp í augu sér sem vökustörum. Nú var kveikt á fleiri kindlum. Vinkakkar voru opnaðir í búrámur, sponsaðar, menn sóttu vatn í forsinn, sem við tóku sér handlaugar í skálum. Komum var með víða, koparskál og kvitt klæri til faramýrs og hann þvóði sér um hendurnar. Veki gesti okkar, sagði hann, og færiði vatn, það er komin matartími. Fráðið settist upp í dokk, geispaði og tegði úr sér. Sómið sem var því ekki vanur að þjóna var í hann, horfði undrandi að háa mannin sem hneigði sig fyrir honum og rétti honum þóttaskál. Legðu hann á jörðina, herra, ef þú vildi vera svo góðu, sagði hann. Það eftir að vera auðveldara fyrir okkur báða. En svo gerist því óskup öllu mönnunum til mestu undrunar, að sómi stakk bara haustum ofan í skálina, rennblétti hárið og skólaði hálsin og eyrun. Er það siður í ykkara landi að þó um höfuði fyrir kvöldmat? spurði maðurinn sem hafði komið til að þjónusta hobbitana. Nei, en fyrir morgun verð, sagði Sómi, og ef maður er sýviaður, verkar kalt vatn á hálsin eins og regn og þornar salat. Hanna nú, eftir þetta get ég haldið mig vakandi meðan ég fæ mér smáa bita. Þeir voru að vísar til sætis beggja handa við faramír. Þeir tengdu tunnur huldar loðfeldi til að sitja á. Svo er eruðu jafnhæðar mennunum á bekkjónum. Svo þægilegt væri til umræðina Áður en menn tóku til matarsýns Sneri Faramýr og allir hans menn Andliti til vestus í þakna stund Faramír gaf fróða og sóma merkjum Og þannig skildi þeir einnig fara að Svo gerum við ættíð Sæði hann þegar þeir settust niður Við horfum til þess númenor ríkis Sem var og þarf fyrir handan Ljúflingsheimar og síðan til þess Sem er og mun alltaf verða Aftur handan við Ljúflingsheimar Hafið þeir engast líka borsiði Nei, sagði fróði, og fyrir var sig fyrir það hverja var í ósýðaður og kynni lítið fyrir sér. En þar sem við erum gestir, neyju við okkur fyrir gestgjafanum og þegar við höfum snætt þökkum við fyrir okkur. Það gerum við líka, sagði fara mír. Eftir allar hérna löngu óbyggðaferðir og útilegur og dvöl í einmanalegri náttúrinni var þessi kvöldur eins og besta veisla fyrir hoppítana, að fá að drekka hér föla kvítvinn svo svalt á ljúfengt og eta brauð og smjör, saltkjött og þurkað ávesti og góðan rauðan ost og þar að auki með þvegnum höndum og hnýfum og á hreinum diskum og það verður að segja eins og er að þeir fróði og sómi afþekkuði ekkert sem að þeim var rétt og fengu sér í annarskipti og jafnvel í það þriðja. Og vínirran svo ljúflega um æða þeirra og þreytta limu og þeirri voru svo gladir og reyvir, að svo káttir höfður aldrei verið síðan þeir yfirgáu sjáft Lóriens land. Aða að máltíðinni lókinni leitti fara mér þá í lítið afhýsi innst í hellinum sem var að hluta aftjáldað og þanga var komið með stól og tvo kolla. Lítill leirlampi logaði þar í vekkólfi. Þið vildi sjálfsagt fara að sofa, sagði hann, sérstaklega þú góði sómi sem fjekst ómögulega til að ljúka aftur augunum fyrir matinn hvort sem það var af ótta við að missa hérna gufugu matalist eða af ótta við mig. Ég veit ekki hvort var. En þar er hins var ekki góður síður að sofna og fljótt á meldunni og allra síst eftir langar föstur. Við skulum því rappa saman um hríð. Mart hefur sjálfsagt merkilegt gest á ferðikar frá Rófadal sem þið getur sagt minn frá. Og ykkur myndi sjálfsagt líka langa til að fræðast sikkvað um okkur og þau löndin sem þar við eru nú. En segi mér nú fyrst eitthvað af borumir bróðum mínum og gamla mýðrandýr og af hinnum faguru alvum Loth-Lóriens. Fróði var nú ekkert sifjaðu lengur þótti gaman að segja frá. En þó matrun og víniði léttu honum í lund, hafði hann ekki varpa frá sér aldrei varúð. En sómi brosti út og raulaði við sjálfann sig og meðan fróði fór að segja frá var hann fyrst í ánaðum með að hlusta. Það var aðeins einstaka sinnum sem hann kinkaði kolli og sagði eitthvað til samþykkis Fróðir sagði margar sögur en gætti þessi vandlið að sigla framhjá skerjum víkja ekkert að tilgangi fararinnar nýja sjálum hringnum Hann fjölyfti hins vera mjögum þann að þátt sem hinn hugdjarvi Boromýr hefði átt í æfintýrun þeirra þú sem bardaði hann við Ulfana úti í villilandinu í snjóum Karadrasar og í námum Moría það sem Gandalur fjall Mest þótti fara mér koma til bardagans á brúnni. Bóra mér hlýtur að hafa verið leiður yfir því að þurfa að hörfa undan orkum, sagði hann, en það beittu fyrir sig þessu ílsku fóli sem þið kallið Balrog. Og ég gerir ráð fyrir að hann hafi orðið síðastur til að leita undan. Já, víst var það, sagði fróði, en þess ber að geta Aragorn var skildur að vera í farabróti og leiða okkur. Hann einn þekkti líka leiðina eftir fallgandals. En eðer hefði ekki orðið að hugsa um okku litla fólkið heldi ég að korki Hanní Boramír hefðu nokku tíman flúið. Kanski ekki sáði fara mér. Þó hæði verið betra fyrir Boramíra fallaðar harna með sæmd með Míþrændir en að halda áfram til vera endarloka sem biði hans fyrir ofan Rárósfoss. Só kanna vera en segði mér nú eitthvað af þínum hugum málti fróði eins og til að víkja út frá fyrra umræðiefni. Bi langtar ekki til að heyra eitthvað um Mínas íðil og óskiljað hinnar rundu og mína tírið hinnar langvaranlegu. Hvaða von eigiru fyrir borg þína í þessu langa stríði? Hvaða von ég eigi? Endur tók fara mér spurninguna. Við höfum fyrir löngu mist alla von. Ef sverð elendils sneri raunaviru aftur, kynnið að kveikja vonina nýju, en þó er ég hrættur um að það ger ekki annað en að gefa okkur svolítinn gálgafrest, nema við öðlumst aðra og meiri liðveislu sé við nú vitum ekki til frá alvum eða mönnum því að óvinnurinn magnast stöðugt en við veikjumst við erum þjóð á fallandi fæti eins og vorlaust haust númenar höfðu með allar strendur og strandsfæði hinna miklu landa en ráðuðu flestir í ílsku og villu margir heillust af myrkrinu og svartagaldri sumir fjallu alveg í aðgerðaleysi og leti og sumir börðust innbyrðis þar til viltir menn sigruðu þá í veikleika Ekki er þó til þess vitað að fordæðugaldur hafi verið í Gondor, niða hinn ónernalegi hafi nokkur sinni verið tiggnaður þar. Hinn fornaði viska og fegur sem barst úr vesturinu varð langa í ríkjum afkomenda elendilsins fagra og varveitist þar enn. Samt var Gondor haldið sinni eigin hnygnun og visnaði innanfrá í andvaraleysi, hjælt að óvinrunn væri sopnaður svefninu langa þegar hann var aðeins útlægur en ekki eittur. Dauðamörkin fylgdu ríkið þeirra frá upphafi því að númenar þráði stöðutt óbreytt líf eins og í gamla daga og dýrkuði hér liðina fram yfir það sem var og því mistuði þeir framtíðina. Konungarnir reistu sér grafísi glæsilegri en hús levenda og skráðið ættartöllun nafn forfæðra sinna sem voruðum kærari en nafn svona sinna. Barðleisir konungar sáti í fornum höllum og grúskuðu í skjaldarmerkjum, í leyndum klefum brukguðu örfasa menn sér sterka lífstrykki eða sátu í háum törnum og spáðu í stjörnurnar. Og síðasti konungurinn af ættkvistl Anaríjóns átti engan ervingja. En rásmeð þeirra voru vitrari og farsalli, vitrari að því að þeir notfæru sér lífskraftin frá sterkbygðu fólki sjáfarsýðunar og frá hargeru fjallafólki í eritt nimræðis. Og þeir gerðu greiðabandalag við stoltar þjóðir og norðri sem oft höfðu gert allugur að okkur, kröftugir og hraustir en fjarskildir ættingjar, gagstætt hinum viltu öslingum eða grimmu haröðum. Og það kom okkur til góða og dögum Kýrjóns, tólta ráðsmanns. En faði minn er sá sjötti og tuttugosti því að þá reyður okkur til hjálpar og í orastunum við selja á sylfurvöllum eittu er óvinnum okkar sem hernum við höfðu norðurhýruðin. Þetta voru róhyrðimar eða voru jóherrarnir, eins og við nefnum þá, hinn er mestu hrossameistarar og eftir það fengum við þeim í hendur í þaklatinskýni Kalinardónvellina sem síðan eru kallaði róhan, en það hérað hafði lengi verið strjálbílt. Þannig urðu er okkar bestu bandamenn og hafa ætti verið okkur trúir, koma okkur til hjálpar í h auk þess sem þeir hafa verið til landvarna á norður mörkinni og í róhanslegðinni. Þeir hafa tekið upp og lært það sem þeir fannst áhuga úr sögnum okkar og þjóðsýðum og höfðingið er að tala tungum á okkar að þörfum en annars halda er að mestu við sýði fæðra sinna og varvita eigin minni og tala sín á milli eigin norreina tungu. Þeir eru okkur mjög kærir þessir hávaksnu menn og bjartleitu konur Bæði kynin jafn hugrökk, gullinherð, bjarteig og sterk. Þau minna okkur á eskudaga mannanna eins og þeir voru á fordærum. Já, reynar herma sakna þulir okkar að þessi líking þeirra við okkur stafið af því að þeir eru komnir af einni af þremur mannættum í byrjun, en önnum þeirra voru númennar. ekki frá Hador, hinnum gullinherða, álfavinninum, kannski, en af sonum hans og þjóðum sem heldur ekki yfir hafið til vesturs og hlýttu því ekki kallinu. Þannig flokku við mannkinnið í fræðum okkar að við kvöðlinn þá háa sem komur vesturinu, sem voru númenar, með fólkið eða rökkur eins og jóherrarnir og þeirra kynsind velja enn í norðrinu og loks hinir viltu myrkur En síðan hafa jóherrarnir að sömuleiti farið að líkast okkur, Þeir hafa lifst á hærra stígi listum og síðum og jáframt höfum við farið að draga dáma þeim svo að við getum varla lengur kallað okkur háþjóð. Við erum orðnir miðmóð og tilherrum í rauninni rökkrinu þó við reykjum ættir og minninga til annars. Því að margir okkar hafa líkt og róhannar farið að elska stríð og hetudáðir sem háleitar dygðir í sjálfum sér bæði sem íþrótt sem tilgang, og þó við teljum enn að herrmaður eigið hafa til að bera frekari hæfileika og þekkingu en aðeins á vopnum og mandrápum, þá metum við strískapparsamt ofar öðrum stjettum. Kanski af því að nú að dögum er mest þörfum fyrir þá. Og þannig var líka með bróðum enn borumýr. Hann var maður reystiverkana og fyrir það var talin mestur maður í gondor. Og vissulega var hann afar hraustur og hugrakkur, engin ervingja mínast týrið, Hefur lengi verið jæfn rösku til verka, jæfn framgjarn í oristun ég kunnaði að blása herra í stóru hornið? Faramýr andvarpaði og þagnaði um sinn. Þú minnist förðu lítið á Alva í talið þínu, herra, sagði Sómi og leiði sér allt í eina, grýpa fram í umræðirnar. Þó haðan einmitt teki eftir því að Faramýr hafði minnst Alva með virðingu og það ásamt kurtið sig hans og góðum mat og vini, jóg virðingu hans fyrirónum og dróð mjög úr tortrygni hans. Réttir það mistari sómi, saði fara mér, því að ég er ekki fróður í álfafræðum, en þar kemur einmitt að enn einni ástæðinu fyrir því að við höfum breyst og númenum hefur hnyknað á miðgarði. Það sem mýtrandýr var ferðafélagiðin og þú hefur auk þess rætt við Elrond í Rófadal, þá ættið þú að vita að fyrrum börðust ætanir forföðu númenna við hlið álfarna í fyrstu styrjöldum og fenga launum konungsríki með í hafi innan sjónmýtar til ljúlingsheima en á miðgarði var aðskilnaur milli manna og álfa á dimdærum vegna falsaráð og óvinnareins og með hægfæra rennsli tímans það sem þeir hurfu aði lengra og lengra hvorur eftir sínum sundrunarvegi nú óttast flestir menn álfa eða tortrykja þá en vita samt fáttum þá og við í Gondor höfum að þessu leiti orði eins og aðrir menn eins og róhannar því að jafnvel þeir sem eru harðastir anstæðingar mirkradróttins forðast álfa og tala óttastlegnir um gu Þó allta alltaf nokkri meðalokkar sem eiga skipti við álfa eðir geta og alltaf eru nokkri sem laumast til Lóriens lands og snúan þaðan ekki aftur. Ég er ekki eitt þessara álfavina því að ég er til hættulegt fyrir döðulegan manna leita vísvitandi uppi í eldrafólkið samt öfund ég ekkur að hafa hitt kvítu konuna. Drottningu Lóriens? Galadriel, rópaði sómi, þú ætti bara að sjá hana hvort ættir ekki að gera það herra. Ég er nú aðeins hobbiti og ég var garðyrkumaður heimaherra ef þú skilur mig og ég er ekki mikið inn í skaldskap að místa kostu kan ég ekki að yrkja nema kannski helst gaman vísur við og við þú skilur en ekki raumverulegan skaldskap svo ég var erfitt með að koma orðum af því sem ég vildi segja en um það átti að yrkja ljóð maður þyrfti að fá stíg til þess þarra sem ég Aragorn eða gamla Bilbo húsbonda min en ég vildi óska ég ortum hana hún er svo fögur. Hún er svo yndisleg, stundum eins og tré í blóma, stundum eins og hvít byðukolla, lítil og grönn, hörð eins og demantur, mjúk eins og mánaskinn, hlýi eins og sólskinnið, köld eins og vetrastjarna, stolt og fjarlægi eins og jökultindur og kátari hverri sveitastúlku sem ég hef sé með fagur fýbla í hárin á vorin. En allt sem ég nú segi er annars innantómt babl og ég hitti aldrei mark. Hún lítið þá að vera afar fögur, saði fara mér hættulega fögur ég veit nú ekki hvort hún er hættuleg sagði sómi mér verist nú fremur að fólk taki hættu sína með sér inn í lóriðin og rekist þar á þær aðeins af því að það barðar þanga með sér en kannski gæti hún gallast hættuleg af því hvað hún er sterk maður gæti já, maður gæti brotnað í spón og enni eins og skip og kletti eða dreggt sjálfum sér eins og hoppiti í fljóti En hjá henni er þó hvorki kletti nýja fljóti um að kenna og Boró, hann snar stansaði og var eldur auður í framann. Já, hvað? Og Boró mýr ætlaðir að segja, hann sagði fara mír. hvað ætlaðir að segja um hann? Kanski hann hafi tekið hættu sína þanga með sér. Já, herra, þú verður að fyrirgeða því að bróðin var svo ágættur maður ef ég má segja það. En þú hefur verið svo nálægt markinu, svo að segja á blóðvalgri slóðinu allan tímann. En nú skal ég segja þeir að ég fylgdist með borumýr og hlustaði á hann og talaði við hann frá Rófadal og alla leiðina. En ég var nú bara að gæta húsbunda mín eins og þú getur skilið og aldrei hefði ég neitt vilja að skada borumýr. En það var í Lórien sem hann sá fyrst og eins og mig grunaði brátt það sem hann vildi fá. Frá þeirri stundur sem hann sá hann þá vildi hann fá hann ring óvinarins. Sómi! hrópaði fróði skelvingur lostinn. Hann hafði verið djúpt hugsuð um sinn, en hrakk hann skyndilega upp á hugsunu sínum en of seint. Ó hjálpum mér, sagði Sómi var náþvítur, en svo straxra eftir eldri var í framan. Þarna talaði hann aftur af mér. Hvenær sem þú opnar munninn, ættur að stinga fætiðin uppi þig, bara gamli karlinn vannir að segja við mig, og það var alveg rétt hjá honum. Ó hjálpum mér, ó hjálpum mér. Heyrðu mig nú herra, hjálta hann áfram og snéri sig að fara míir af öllu sem hann átti yfir Þú rættir það ekki bitn á húsbónda mínu þó að ég, þjónustu maður hans, ég verri en okkur fábjóni. En þú talað svo faguleg um allt að ég var ekki lengur að verði. Þú talaði meira að sé um alva. En góður er hver af gerðum sínum en ekki orðum. Nú er tækifæri til að sína innrætti þitt. Ó oh, já, nú er að því komið, sagði fara mér hægt og mjög lágt og brostið undirfyrðulega. Hér er þá komið eina svarið við öllum gátunum, hring eini sem men hjeldu að hefði afmást úr heiminum og borum mér reyndi taka hann með valdi og þú slafst og þú hljóst og þú hljóst alla leið í greiparnar á mér. Og hér út í óbyðunum hef ekku ykkur nú á valdi mínu tvo stuttlunga og heilan herflokki kringum mig sem hlýði mér í einu og öllu og sjálfan ring kringana, hvílík dæmalus hefni tilvalið tækifæri fyrir að fara mér herfóringi af gónda til að sína hvert innrætti hans er ha ha Hann stóð upp að var hávaksinn og alvarlegur og það blikaði í grá augu hans. Fróði og sómi stukku upp á stólum sínum og stilti sér upp hliði hlið með bakið að hellisvegnum og fálmuð eftir svershjöltum sínum. Það var þögn. Allir sem í hellinum voru þögnuðu og horfðu undrandi til þeirra. En fara mér settist aftur niður á stól sinn og fór að hlæja kyrlátlega, svo var hann skyndilega aftur alvarlegur. Ó, vesalings borumýr, hvílíkur raun hefur þetta verið fyrir hann, sagði fara mér. Þið hafi aðeins aukið sorgmína, þið tveir undarlegu ferðalangar frá fjarlæg landi sem berið með ykkur alla ógn mankinsins. En þið eruð ekki eins sem mannglökkir og ég er stuttungaglökkur. Þið góndormenn um sannleiksflýtjendur. Við reykjum okkur sjaldan en göngum ótröðir fram og erum reyðubúnir að láta lífið eða því er að skipta. Ég myndi ekki taka hennan hlut þó ég fyndi hann á vegi mínum, sagði ég áðan. Jáfnvel þó ég væri þannig gerður að mér langa í hennan hlut og jáfnvel þó ég vissi ekki nákvæmlega hver hann var, þegar ég malti því orð, mun ég líta á þau sem svartaga og standa við loforð mitt. Ég er ekki eins innrættur og því þóttuðust, eða ég er nógu skinsama til að gera mig grein fyrir að til eru hættur sem maður á að víkja undan. Sittur ólegur, hafið engar áhyggjur sómi góð Hæð er orði fótaskortur á tungunni þá heldi ég að það hafi verið fyrirmält um það Brjóst þitt er bæði higgið og digdugt og það reyntist skarpskygnaðra en augun því að þó undarlett megi virðast þá varðir óhætta segja mér þetta Það getur meira að segja orði til að styrkja húsbonda þeins sem þú elskar Það getur snúist stólinn til betri vegar eða að væri nokkuð á mínu valdi svo láttu hug hreystast að mundu það að nefnast hinn er nóu Hoppitarnir settust aftur og sáttu mjög hljóðir. Hermennir tóku aftur upp drykki og samræðir og þóttu sjá að foreingi vera aðeins verið eitthvað að gantast með smá gesti sína og nú verið að afstaðið. „Já ja fróði, nú skiljum við loxis hver annann,“ sagði Faramír. „Hafuru tekið þennan hlut að þér ófús og aðeins fyrir annaðar beinni, þá áttu alla sami mín og virðingu. Og ég dáui sannarlega að, að þú skuluðir geta borið án og notað ekki.“ Þeir eru alveg nýtt fólk og nýr heimur fyrir mér. Er allur ykkar kynþáttur þannig? Land ykkar hlýtur að vera heimur friðar eins og fullnæinar og garður ekki að njóta þar mestrar virðingar. Ekki enn og allt þar eins og vera ætti, ansaði fróði, en vissulega eru garður þar virðir vel. Já, eða við það, svaraði fara mér. Fólk hlýtur líka þreytast þar, jafnvel í görðanum sínum, eins og allir aðri hlutir undir sólin Nú eru þið fjarrri heimilum ykkar og vegmóðir, við tölum því ekki meira í kvöld. Svovið, svovið báður í friði eði getið, óttist ekki. Ég vil hvorki sjá þetta en ég snerta það, en ég vita meira um það, en ég veit nú, sem er mér nóg, nema svo kynna fara að ég er þið einhvern tíman ekki sterkur á svellinu og fróðið þriðasvon. Gangi nú til kvílu, en segi mér þó fyrst aðins eði viljið hvert fyrir ykkar er heitið og hvaði higgist fyrir Sí eigi vilði gjarnan fylgjast með að fá að býða og hugsa. Tímin líður hratt. og morgun verðum við allir að reyna að hafa við ánum á þemeygi sem okkur er ætlaður. Fróði hafi fundi til skjalta meðan fyrstu skelvinga viðbraunir voru líta hjá. Nú kom ómegin yfir hann eins og skí. Hann gat ekki lengur ályktana í veittum mótstöðu. „Ég ætla að komast inn í Mordorland,“ sagði hann dauflega. „Ég er á leyni til Gorgorótar. Ég verð að finna fjallið Eldhreiðju og kasta hlutvndar ofan Gandalfur mælti svo fyrir En ég held að ég komist aldrei þangað Færa starði á hann um stundi yfir þyrmandi undrun Svo greip hann fróða skyndilega þar sem hann var að líða út af Lyfti honum blíðlega og bar hann að rúminu Læði hann fyrir og hlúði vel að honum Hann sopnaði undir eins Anna rúm var þar við hliðina handa þjónustumanni hans Somi hikaði aðeins við svo neyðans í djúft Góða nótt fóringi, herra minn, sagði hann Þú greist það herra. Já, já, gerði ég það, saði Faramýr. Já, herra, þú gerði það og sýndir innrættið þitt hið allra gufuðósta. Faramír brosti. Kvot roskin sómi minn góður. En nei, það er á mikið sagt. Rós hins rósverða er ofar öllu rósi. Enda gerði ég hér ekkert sem er skuldaði rós. Ég hafði enga ágirnd nýr löngun til að gera neitt annað en ég gerði. Jæja, það er gott, herra, sagði sómi. Þú sagðir áðan og húspóndi minn myndi þig á Alva og það var vissulega satt og rétt. En ég vil segja þetta, að þú hefur líka sérstætt svipmótt, herra, og það minni mig á... ja það minni mig á Gandalf mestan allra vitka. Kann vera, sagði fara kannski Kanski sérðu ég andlítið mér ætt svip númenna. Góða nótt!